بسم الله الرحمن الرحیم بابن فلغیل غیلی تاری پرستا مصنف پخفلکی امام مالک پخلبان دید الغیلتو ای مصر رجل امراتو وی تردعو غیلی توی انسان جی ماو کی رخفلی بی بیسا پدا سحالت کی جی اغماشم لتے ورگئی دلته حدیث کړه له اسما مين کې زیات وی سکن وی در رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دغه فرمایله تاسو موږ نه خپل اولاد سرجن په پټه نو په پټه وجنمداری چې تاسو جماوګي حالت تیور کولو کی نړی وړی دا دغه وخت چې جماوګي غیر سره په شودو کې او دوګي چې په سات راول او احد الامرين وي یا بد زنانه بچی ده تیور یا بنور کوي که تیور کوي نو په سات شاو دي دغه وجنه معصوم کی زوق کمزورتیه او که ور کوي معصوم طبيعت کی پر ازي خزو طبيعت کی پر ازي نبی عليه السلام نه او کړه په ان الفارس دا غلاله دی باز لره څاورلار وي او دا اوسیرو وګرزوي درن پرسي د اسکلنه نوینه منو وکړه چې حالت تور کوو کې د زنا نما شمار جما کول ندي پکاره یو د دې نقصان ذکر کولو چې دا معاشو کرلو شي او شاوار شي بیا 10 بیماری او زوږ د ترزي چې دې زه نه پویږی نو دا اس نو ور زده لري دا څنګه چې باز بیمارې داسې دي چاچا نه پوی انسان هم راو په انسان چې لري را اور دې میرګی ونتی چوتوي دا غیله کې هم داسره نبی من الله مخاوه جو داما اسادیت دا دغیر وایز ترقی کما وی شیر دا هغه غره خلقړو لوج النبی صلی الله علیه وسلم چې دی اورې درو د نبی رسول باندې یقول فرمایله لقد همت بتغ سر ما قص کړه ان انهان الغیدتين د دې خبرې چې منو کم د نه حالت د ارزا کې د جما نه تردی جما ترر سو چیقینا نور ما پارس والا دامل کوي فلا يدرو اولادهم نو دغه بچو تاسو زره نرسه يا د او د اسماء زه کوم حديث ته پرې کې مظاهر تعرض او تعرض په دو مقاومت یو پرې کې چې راغی نه دامل شمولي ین ویر من عکڑی وا او دې کوي لقد هممت ان انا قصد منی میکړې منی ندا کړې کړ د منی کړو او دویم ندا کړ دیم دا چې حدیث د اسمانه معلوم شو چې دا مرض جوړه یې مینتیا جوړه کتاب زکو مستنی کتابو طب کې لري ذکر وکړل <سؤال> او د جو دامه د حدیث د معلومیږي چې نه دینه سب تقديب او مرز نه جوړي کیږي ځکه روم اپارس دا کوي دا او بچو ته څه تقديب نه راسي له لګیتہ تاروز پوه شوي الله دا غي جواب شرحین داسې کوله دي چې حدیث د جو دامه اگر چې د پکیتا کې رس دي لیکن بوکو کی دامه کې دي و حدیث و اسما کتاب کی مخیر خبقوکی دارست دار استراز. نو اول نبیر سلات و سلام ارادت کرد و دمانعیه و دیو وجه چیدا بسن نقصان رسید چو بی رومیانو توکا تجا خوداکار کئی پارس یان کئی او داگو بچو تستکریب دا نرسید نو دقیق ارادت دمانعی مدتوی کرد بیان من جان ایم اللہ طرف اللہ دطرف القا شو چې ديږي نقصان شته اگر چې امزيجو او دغسي اشخاص په تیبار سره کې پرې کوي کبازی امزيجو ته نقصان نور کې مزاجونو توباز تور کوي چې نن چې نبی عليه صلوات والسلام په دې تیبار سره من وکړه خدا من تنذیح من التحریم من ندا نو دا حدیث سره سر برابر شي وای باب دی وانو څو 52 پی تعلیق التمائم باب دې په وجان د ژوندولو د تمائمو کې دې باب کې چې مصنیب کم هدي ذکر کړل دي نو دی حدیث ترجمه یا به دې کې کم الفاظ قابل تشریحی دغه وځهات او بیا دیب کتاب کی مصنیف سنب کم ابواب ذکر ل دم مطالق ل غیر تجزيه پر قبل مدینہ هغه مسائل چې موږ یې زړه تعلق ساتي معلوم حدیث اول چې سنب ذکر کړل لري د زهنب رضی الله تعالی حدیث دی اغه زینب چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی <تصفيق> <تصفيق> دار عبد الرحمن مسعودي ذهنا نقل كاي شوي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ما قال ان الرقى دمنا والتماعيم او تعويذن والدي ولا او لمحبه تعويذ شرك وشرك قالت دعوي برتموي ما ولي يقول هذا يقول ديك تقول دا خبر پیغمبر اسلام علی پرلا والله زماری په الله قسمی لقد تغسر قامت انی تقذف زماسترګي بخو دې چخي به کوي تر په راتو فكنت اختلب ولدا فلان يهودي زبط لمات لمتن يهودي تغوز د مولم مولم اذا رقاني چکر به ز دم کلمه سکنت دما دا سترګي بخیش قال عبد الله بن العلين المصري ان ما ذلك عمل الشيطان دغه طریقہ شتا کوم کوله تا تو یا عمل شیطان کانه ين هو او شیطان چې د سترګې بیس کونډله دی په خلاص فاذا رقاها کلب يهودي دم کړه کپانا شیطان ور دینه منش ادا دغه چلو کوی انما یکږي کینن طالق ابي کېږي ان تقوري چي تاوي تو وي سنجيده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل ازهيب الماء رب الناس ايش بي انتش بلا شي पहिला شي پا اوکا شي پا ان لا يغادر رب الانسانانو تر شي باور کا تر شي باور اس شیپا مگر شیپا استاده او داس شیپا چې بیمار بیا نه حدیث ترجمه شو هدي کې اول لفظ درو قاره غله او قاه جماعت درو کیتون او قیا دم ته وي او تما ایمل بدرغله دا اغه شې یونې چې خلک یې غاړو ته زمانه کې خلک چې تعويذ وایي په زول بارې کې دا خبره کړې چې څوک سری کلوه کې په سرمن باندې یا په کاغذ باندې و غاړه ته واچي نو دې ته تمیمه زمانه کې خلک غې ته سنوي او ته ولدا م تعويذ یو قسم دې دا دو کسانو په مېزګي د محبت پیدا کولو لپاره خلک کوي ناجایز محبت یاره محبت یا د خځو خاون مېز کې صحیحو غیر اتواله وي په دې ټول باندې د لا پیغمبر حکم ولګو د شرک کیدا د مونم شرک دی او دا تایو مونم شرک دی او دا, دا محبت تایو جنم شرک دی دبي بېزول بارکي شاسته وای چې هغه مانادار چې یاد ده مشتکینو عمل نه هڅه کوم کارونه کول نو او کارونه کې دا کارونه هم وو او یا مونږ زدارې چې دا مؤثر حقيقه سو غني نو دې ته بشير کوي پری دوه منو باندې دا شرک اکبر یا مراد د شرک نه شرک خپره د کپریابانه د شرک اطلاق شاید. در دا د علی الفاظو تشریح د د منو مبارکی دتوی زنو مبارکی تروايات مختلف بعض نه جواز مانیږي بعض یې نه جواز چننن کی دی حدیث کیداری پروقابانی هم اطلاق د شرک شوی خیال هم نه لکه او ورپسې حدیث کی بیا جواز الا رقیته الا من عین او رحمتن ترغو نت دم کې نو کولې شی یا د کې د چړي نو کولې شی یعنی جواز ثابت شو دیو جنا روايات کې اختلاف راغلی رستان مصنب علیه الرحمت این او روایت ذکر کئی کہ نبی والسلام شیپا بنت عبداللہ طویل علا تعلیمین هازی رکیتا نملا دانو دم جواز بھارم شا مخیم <محكي> ممتاز یو حدیث ویلې د رستم راشی هغه سړی چې دم کړو نه به رسالت و سلاموت فرمایلو چې لقد عقل تا بیروقیه حق ادینه دا معلوم شي چې بځای ته وروقیه باطل وروقیه حق همشته وروقیه باطل همشته دا رادینه معلوم شي درسی روز بابون فر رقا کی دویم حدیث لید دعو پیونی مالک کننا نرخی فی الجاہلیہ چونمگو دا جاہلیت پا زمانے کی دمونہ چول منگ دا اللہ پیغمبر تاویی دیکستا سخیال لے علیہ السلامی آریدو علیہ رقاکم دمونہ پیش کئی منگ یک دم پاگی پتو نشو لگوالے شدہ جائز دی کنا جائز شدہ تاسو پیش کئی منگو داگی الفاظ تو گورو چیز صحیح المانا او و کفاسد المانا دی. دی. او سمد اس نبی علیہ السلام قانونی یو حکم صادر کو چیز لا باس بر رخا ما لم تکن شرکا اس پروانشتی پدم ترسو, ترسو, ترسو پوری, پوری, پوری چیز شرک نئی معنی اغا چې چیز قرآن سنت سموافقی دا, دا جائز دے او کم چیز دین خلافی دانا جائز هر کله چې خبر اداسی شوان نفدی وجمو سنی په دری ابو ابو ذکرل پر اول बाप کی روایت منی او جواز ځوان راوله اور استر روایت کې باپ ان پروکا پاکم د بیان دی اور دغه ان کې پروکا د کی پد کله مختلف علی دی نړیو جنا پدې کې تفصیلی خبره راځي دا اصل پدم کې دا خبره ده چې کومه دم د قران او سنت سره موافقه ییته موږ دم وایو دا کوم چې د قران او سنت نه خلاف ییته خلک کوړي من تر وله دم چې د دم بار کی دا خبره شو چې کومه دم د قران آيات نو نو قرآن دعاګانیوي حديث دعاګانیوي يا اسماء الحسناء يا سيار ابي الفاظ خو دغه دعا پد مشته نه دا سي دمجه از دې ناروان و بلکې د پیغمبر اسلام تر هیبور کله بلکې نبی له صلاتو سلام په خپل دبازی امروز د پاره داسې د مونا مقرر کړی دی دویمه خبره د تعویز خبره ده تعویز چیرې نه دا اصل نه اصل کې هم د دم دی چې مریض باندې انسان دم چوکي تعویز چیرې نه هو سودوغانې دی کړي یا د الله نومونه وکړي که تعویز د دې چې هغه پکلمات الشرك یومشتملیدای په شرک کې شک نشته واستمداد غیر الله باندې مشتملې پاکې شک نشته باور ټول کوباني چې کومه جاہلیت په زمانه کې به خلق کولی چې کونجه کې به اچولیو مرای به اچولیو یا دا حیوانات یا انسانان و كن یا یوخته دښ دا بالکل ناروا دی شرکی دی غریب شرکی ریچا اختلاف نشته کومې مسلمان نه تاوی چپل بخبل کار کوي مسلمان نه تاوی دغه نه رواه پادشي د 27 جاغا جا په اسماء الحسنا باندې مشتمل یې دعاګانو باندې مشتمل یې با کې علماي عرب متقن پرخات قایم دي بالکل ورته جایز نه شیر شرک خپی ورته وي او مکروه وي ایبن باز رحمه اللہ اقبال فتوکیم دا غرلی کری دویمی علامہ ہنڈی نو ہندو دیو وطنوں کی چکم علما دی نو آگو وی چه اصل شاید آنے لئے بلک پرکار دی چه خلق ردی ترغیب ورکلشی چه لکت دا ایزدکی دیا دوابی دیو اصل سیزداری لیکن نا کبیل فرزی پسیی ترحیص رسول دا اوکیو اقبالی اوکل دکانداری دې نه جوړی دکانداری نه کوي او وو کېو سره دا چې امیر بيشي دوانشي یادونه یې نه لري یا ما شوم نوروز ته یو حدیث کې دا غیشتې د ما شوم د پر عبد الله ابن عمر ابن الاسر رضی الله تعالی عنه ماجو دا کلمات 14 کلمات الله تعالی تامت من غضب و شریبات من مزات الشیطان یحترون دا یو بارک راغنی چوال لیمو هن من عقل من بنيه ومن لم يكتبه فالق هو عليه او چې څوک به داسې چې ماشومان ملګری نه شوې دي نو به کله به پخبان دا ویزه دا آینا یو قسم ته جواز معلوم شو شیر په تو به سګر شي کینې کلمات هي وی خبره دا کوي لدا غیده نه‌یا د وەڵاو دا نه یا د ول کړ د ماشوم والی پوجې او کړ د غټوالی پوجې انسان یو شینې خلکو د جبیډیس یوختې ریس او د دماغ بل ترته تو د چټه ورته کډېر امیو شه زوږ کی زوږ چې خورا ندی ورته چې زغ تاسه کې چې دا سره فسلو ورو میاشت کې تلو او په سراغه چاوتې چلے کې سری یاد نه تر دې داشته دواې ورته کودلوا یاره س دواغه می کنه چې نه دی نو و ترې تکرېت نه لري په مرتبه جواز او دې مرتبه جواز مقصد دا نه والم تعویز کوا بی زیلم تعویز کوا کوا لوی لم کوا او دم د ټوړي غلطی دي نن روا کوا فکر کوم ځان دې غلط کار اما دا ساخ لیکلو دې خلل نو څوک تدغد د شری معنه پدایي سکه چې او سوجي نو شرد خاص دم دی چې د کوټ کوزره دی تعلق نو دغه بیا ناروکه دامن لري د مغتوی زوند کې هیڅ اخ ای پرات ته پریت نه واخله بازي خلک یې پرات کې بازي ته پریت ای لکه تاسو پوه شئ په دې خبره یا تاسو سبا ختم شوی نه و ما به چې ځو لګی یا الله دا څنګه خلق دي تاسو زه وختم کوي نو څو دا مختصر تحقیق دي دا کی په دې حدیث کې کوم ان رقاوۃ تمایوۃ ولا شرک غرل د تعبیر خامخ په کومه جهالت او شركي او تماميونه وکم تماميوالې چې کومه جهاليتي او شركي او ټواله نوم ده غلط تا وي اه اندي کې دغره ساکيت شو عین سترګې ته انسان هو جې چې مار لړم وغیره خو دې بهاره درجه یې د مونږ نه دې په کوم خلګا شکایت کړی په درهغه پلان کې او په درهغه پلان کې او په درهغه پروسه جو په درهغه غچاتې د اجازه راکړو کده مری دې نه څه کو نه پلان کې پګاړی ګرځاره چیرې ورکړه پروسه چې مونږ ته نه <متصفيق> دا اربع وچ بدی کی نبازی د منو بیان او دغه حکم هم ذکر دی ثابت ابن قیس بن شمس بمارشعو نبیلی سلام د دوحات تلو ادا دوا کړو ایک تک په لری کا اهد انسانانو نبی رسول الله دغه نه وی د دعاګانی دا دکک وکړه څه ځوره ځان نه اور کو نه به زم په صحدیسه تر رسیدره چې به تکلفه دار وته سما حضرت تورابن می رواغ استی خاورې من مدحان مدحان د مدینه کې یو وادي ده فجعلو نہ یواچول فی قده یوف علیک ثم نفسا به جګمدانو پوکه علی باغي باندې مې ماين په وو صبو علي واړه ولي دغه په پریوانې ان مخاط خوري په یو کوچه وني علي په دمان ناسي واړه دغه चले بیا وکړو قال ابو داو قال انسان محمد او وصا جتورا جنڈا امارت باندی منل یعنی پاترین کی د نظر دپارا لگول جایز دیو کنان ندی جایز جس وقت بچہ دودھ پیتا ہے تو کتنے مدد تک جماع سے پرس کرنے دو سال تک هذه ما هي ما تصف يشكوها في هذا الوقت انا بدينا ما راي انا ديدي ان تاريخه كان كان عمله في هذا شما النبي عليه الصلاه والسلام هذا حسير ذله النحاسه وما وقال لماتمي ایت تنغری طرق تنمل دم ددانو دا نمله یو خاص قصه ت بیماري دا چې انسان پری وجود باندې راشي څوک ته سره مخوي اشره وتوي دانی راشي لکه څنګه چې د تا کتابت خود لري د ادم د نملو ما زما نه کې خاص قسم قدمه ممکن نه چې پری باندې ولښي نو دغا بیان د توجده د تولین خیلی برد اغیل پادر نقل کردی اغیل عروس تحت پیل و تنتعیل و تختدی و تکتحیل و لا تاثر رجل اغیل خواست دمو و کولو نو دایتو اصلا که بردی که یو داسی تعریز و بحب سر زنها چی اغیل رازت پیغمبر علیہ السلام خورکڑه نو غیر ان هه رجل جن دی کی طرف اشاره دی کی د کتابت را لته چې نه نو ته دی کڼری حدیث نه جواز معلوم شو او حدیث دمن راغله چې لا تعلمون هنل کتاب ابن رسولان سي پریوانی بحث کړه او به دا ویلی کله په سات جوړېږي نو خود له ورته نه پکاراو ساتینه جوړېدل نه کې ځای او را جهدا دا دغه چې په تنه لګي په دې غوسه په سات جوړې یو کنه جوړې زنانو په حق بریښنو کیس په سادي نو ځانته وساتل نو هر کله چې کتابت دیو ته بری کې شک جوړ شو نو په خپل خوده سره زنانو له ورکو نه نه پکار لګیدا به شی غړدای دغه خبر بچرته سو کې عمومي چويليږي او دغه کوي دا په سخه بي خي دا کراچي پوری تعلق قائم ونيش اره له باندېانو یې دغه خدي وي و تختيري نو بدلتي سنانوي خبر چې درې درې وسلول سور بچي وي و تختي په موبایل و تختي هتا ولهم پکيو نو دې یو کس لیکللی و چې د کم څو کومه چریکاپ وزنه په دې نامه راځي سره یو یو رساله کې ملي کړو د دې رساله وا پاول سر کې د نوم سره یو چهل کا په دغه کر چهل او کپاکه یو پیګهداز دا یو تشریک کړو هغه بل کول دا دی نلاجل شانونو نومونو ته اشاره دا نه د عامو چدا جایش او البته د دې څه څخه منقول ونت کې سيز نه په حدیثو کې د خلق خپل څه تجربيات شيخ سي ابن د دا د دې شيخن د پوه زماره نوم کوځه د دېس ماهر خونه ما تپوس کې صالح چا ګوره زول خبرې خکار نه دی او خبره کوي چې کوم شریت د غې ایزې کوی دا ېګوره دې ګپ هم شریت منه کارمه د ی ستانته تکلیب چوني دا لا کې ر حارم ک مارته سرری د تیر شو په یو لاسې بدونې کو داخل شو غوصل کولو زرا ته مهماً په کې چې ماته ل دا خبره د لاپې غمبر ته وره شو. فقال نبی علیہ السلامی موروان با ثابت ابو ثابتتہو کا موقعی تاواز چپناہواری انیزان دم کی قالت فقلتو یا سیدی ندی مانا خوب ندی نسخی مطابق ومگداسی کاؤ چراباب اوئی ما اوئی ورقا صالح اے دم جائز دے نما تغویج لا رقیت ایلا تی نفس نشت دم مگر پسترگو کی او حمتین یا پلشکی اولدغتین یا پچی چلو کی ابو داود و حمم من الحیات تمارانونا ومایلس و اغسو چک لگی پا دی بنیاد دا حدیث چرے نو دا حدیث بیا مرکونا گرزید اگر جی سیدین مراد مراد دا سهالي بن حنيب بش دا داوی اول شي دي ګنبل تر په دا حديث څخه سمښته ورج حديثي نو معلوم شي رته کې څه قصہ شولد چون چې د کتاب کې خطا یې راغلی مسند احمد کې دا روایت ذکر ده او په هغه کې قالت نشه واکه الفاظ دي چې فقال ثابت وقلت يا سيد نبی علیہ السلام یا ابو ثابت ته حکم وکئی مصالح نے منے پوی چې ما اوه یا سیدی نبی علیہ السلام ته مخاطب چه ای زمام مشرم او دغه شیخ محمد عواما په خپل تعلیق کری کری چې په نسایره او اټکم داسشته قالت بوتنیسته فقلت یا سید الوتعاون المعبود والا اغا دې مقام کې دا قلت و نمخ کی قالا مقدر کرئے مندیسی بشیلیان قالت رباب ہوئی فقالا چسال ابن حنیب فقلت یا سید چی اے زما سیدہ بدا وقتی بیا حدیث مرکو کرسی المعبود والا خیال دالے چې مستنی احمد کی بام الفاظ قالت وی ہم کلتیسی نشتے سې خبرم ده دا چې دا نسخې کې د کاټبینو نه غږدي شو یا قالت ذریکول بکارد بيحي یا ده قالا فذبن قال ويل فقال ذریکول او قدم لا يرقع يدا سوينه نجري عباس په غزا ين ذکر نه کړل د الله وسلیمان داوود ها باب په طاوې کې هغه څه نه مسد کړل د واجب نه بل دي ابن سويذ په اړه هغه ټول یاني د سابې خلاصه دي په دې کې الله او سلام دې نه خوا مسني پالې رحمت غني دعاګانې او و لیکو په وله وایي خدای دې واغانیا کی او ځان دې دم دمو ولله مخلوق دې دم دمو په سبیل الله او داسی کبه دیوانی خلق اذن کړه په باب علاج خدومره دې تر توجہ کوله کار دا که تاسو بابو اجاره کې مخنیوي دې دم دوي چې دې په دمونو باندې ځې ځې ځي ځکه بابو اجاره کې د هغه ورخه خطرې راشو ده خدای سوال وو هغه چاره لري دو, دو او یا به سره تر او ورتا او یا بنول غفلت کی وای وستس څنګه لازم تاسو خبره رسول دا دعاګانې یاد کله کدا دا یاد کی موبایل نو تلاریه په الله و مرب الناس مذھب الباس ایش پی انت شافي لا شيف سمع <مال> النبي لاسمعني دردو نبی الرسول درد راغه اسی درو چې فلاکت ته نه نبی الرسول وي امسح بيمينك دا در زال مسکه په خپل خیره سوکرا او دا وای اووذ بی عزت الله او قدرتيه او ترميزي کو سو سلطاني من شر ما اجيد او ترميزي کو در او حاضر وهم مشته قال فالت ذلك ذاك امر من الله فبط اوج ما بس دا همیشه مجیدی امر خپل اهل ته کوم بل چاته کوم تاسو هم دا یاد دردو ناراضی وای او جوریی با دعا دوائیوی کل دی انسان خوب و تغتی کل انسان دست گبره هرک رجی و شمانم رجی دا کلمات بار باروی اوز بکلمات اللہ تاعمات من غدبه و شرعباده و من حمزات الشیطین و یع نو اغه تو بالا خیر کوي سید عبد الله بن عامر راکه صبر کی ذکر مخه وشه در بطین نشاند گذار د تری پنڈی د سلمہ تم نو لا کوکه قطمه هذه او اسابت مخيب خيبر پر رضا چر شو خلق عوسیب سلمہ سلمہ لاو مرش زمع اخوات نبيل السلام فنفسه بيه ثلاثة نفسه بريبو كيرا بوكلا فمش تاكیتو حتى الساعة وزبوره ما لغیسه شکایتنا نهی کنه تکلیمتن براش چګلې انسان وڅه تکلیفو اشاره به لاړو ته وبل <سؤال> دات په خپل <سؤال> وبا ته پوري کړه به به خوري ته اشاره په جدا غواله <سؤال> خدا دعا وایي بخاری <response> کو سمخ کی بسم الله بسم الله تربه ترضنا بیریقته بادنا یشتي سقیمنا بیذنی ربنا نو کترې کی دا شيالا <سؤال> د دې خوري نه ته د تسو خستران چا جوړه کړو دا خولې د دې ته کې دغه ثابت شو چې دم باطلام دی او حق او بلدا خبره ثابت شوه چې دا د باب د علاج معالجه په دی باندې ایوس ایس تلهم جيد شو مړه مئه شات دا اسلام قبلیری وسړینا دا وي موریدلو زه دا نبیلی سلام صنه اسوم یو سړی راغلو دا صاحب د نبیلی سلام نبی اذا لپه امره بيګاش پچی चले شوما نو نیمه ودې شو تر سره فون نبیلی سلام او سړی سججه چلی په لړم نبیلی سلام ورته اما خبر در انکل او تلحین هم سيد کله به غاب ټیم کې تایوري او ذو بکلمات الله <سؤال> تام ما تی لم يدرك ان شاء الله د دې دوه مقصد دی یو غبه ته نجي چلے یا دا چې چلے ویني تقریبا په اندر کو ها لم يلدغ او لن يدره دعان ازجاد ولكن استدفناكم دم هماتیان ده خونمستازون نا زیافت و اختلفتا سو انکار زیافت ما انا براق حتی تا جعلو لی جعلن نا دم هم تا سو منتازو مارا لغیه وزنی مخررک کردن فجعلو ده حتیس مکیت تیر شویده که باب کتابی جارکی تیر شویده فجعلو قالتي لا عندي انا الله مطبق مني عندي هذا وجهه بالتاريخ انا عم بارد جهد ما توقف في القروي قالوا انا طلبت عليكم فادي الثلاث ايام و قلت عشيه اربع اذا فلو لا لا جمع كلهم تو رشتي لكن هي مساله ايش السوق لا لا رشتي شيء كني بعض العلماء سختي سمانه و بعض بجواز قال كأنما نشت مني قال قوة دي ذا قال ويا, ويا شیخه کې نه پام ته او شیخه دا د دې نه یوه خبره ده چې نه مانه مانه د دې سره به نه وي پټ او پاغي میزان ته مې کولای شي به السلام درد څرخو عايشه نه ما بل وسل د دوا او امسوا علیه بيده اما مسعود پلاست پرجا برکت ہے د وجود امید د خیر د خیر جناب پلاست خو اخ خیر نو کوم چې نبی علیہ السلام اغه لا است نبی علیہ السلام نبی السلام را خا باو د سونه دوری قرعه محمد ایه قرعه تنو کو د زیګن د سیار علاه د زوالین نو تساعده محمد کتابه نشم دغه د هدیه راځه د پد د دا په وخت د ورځې د دوه دو ماکې په نبی سلام یا د وږې د دوه زمانه په نبی له سلام زه کوم ټول پرځی کلا کما جنانه ورکول شي دا نه مخکی دا کمزوري دا او چی خاص کر کموري نو کوشش کوي چې د موقې موقې خوراکونه غره ور او صحت برابر شي شر نه هویزام د دا کوشش لګوره فلم اقبل علیه بشین نزدرا مخاما خیده <مخبر> <كدا> ما پده صور والی دسشی کم بجدی ایراد و بخیده سبه چراک نمالا خاکیده ترده جمعوانی اخراوالالقصابی روتب در تریده و روتب و سره تازه که جروت وی پا سمنتون و زسر بشما علی پدیوانک احساس نیسی من پا دیر خیسته صور اموالیسی پا دیره نو مقصسم د دي دغه تری د علاج په با کې زیيکر کړه چې قابیررو تپخور نه شو د هرچه د میزاج د خبره که کو د نور موررکو زیې یو شخ ین د په یو به وان کوې جي د دم د پااره اجازهل څنګه خري دا اجازو د خبره دغه د شرې دمونو کو زیینې خلکو چې خپله کمه حکیمونو دا نوستې د بخیلانو راکې سفسي